«Стараюся!» – коротка пауза. «Ти не думаєш, що треба якось допомогти мені?» Ось так просто. Прямо в лоб я глибоко вдихнув і напнув. «Не хочу, щоб ви подумали, що я такий чесний і правильний. За будь-яких інших умов я б заплатив. Тицьнув би в кулаку кількасот фунтів, при цьому тихо промовляючи, «Хай це буде тобі на ліки, мавпо!» І ми розійшлися б миром. Практично полковник порадів би надбавці до зарплати, а я поїхав би в хостел до теплого ліжечка. І це було б правильно, логічно. Проте після сутичок Кадірі, після трьох годин у поліційному відділку в аеропорту, і головне, після такого безцеремонного вимагання грошей, мій здоровий глуст винесло геть. Кудись на задвірки галактики. Хвиля обурення затопила мене. В жодному разі я не платитиму вам, як знаєш, знезав плечима полков. Воля твоя, зайдеш до мене через десять хвилин. Я повернувся до нього двадцять перший двадцять. З цього моменту події почали розвиватися з космічною швидкістю. Полковник жбурнув мене паспортом. І зневажливо відкарбував. Тобі відмовлено у візі. Можна дізнатися причину? Ніякої причини. Тобі заборонено в'їжджати в Сирію. Забирайся геть. Але ти три дні сидітимеш в аеропорту. Нічого не хочу чути, він кричав. У той момент він нічим не відрізнявся від задрипаного торговця на ринку. Зачекайте. Пішов геть. «Не гарячкуйте, зараз піду. Просиджу три дні в транзитній зоні. Це не проблема. Але мій багаж на території Сирії. Я фізично не можу його забрати. Ви повинні повернути мені на плічник. Там усі мої речі. Забудь про свої речі. Ти їх більше ніколи не побачиш. Тоді віддайте гроші. Я заплатив за візу 28 доларів. Ось квитанція». Містер Великий Пістоль замислився. «Підвівся». Виглянув у коридор, гукнув когось. На заклик з'явився молодший офіцер. Полковник заходився щось йому пояснювати, час від часу, тицяючи на мене пальцем. Підлеглий кивав головою і посміхався. Коли полковник закінчив, він махнув мені рукою. «Коме, коме, пішли!» Стискаючи в одній руці паспорт, в іншій квитанцію, я рушив на за молодшим офіцером. Ми повернулися в транзитну зону і попрямували до кіоску, в якому я міняв гроші і платив за візу. Наблизившись, сирійський офіцер безцеремонно вирвав квитанцію з моїх рук і передав клерку. Вони перекинулись кількома словами арабською. Я похмуро спостерігав за тим, що відбувається. Зрештою, конторник по армійському відсалютував. Офіцер розсміявся, Крутнувся на місці І закрукував назад до відділку. «Ей, ти куди?» Я гнівно скривив рота. Сирієць віддалявся. Вивергаючи блискавки з очей, Я повернувся до клерка. Квитанця все ще лежала перед ним на столі. «Віддай мої гроші!» Чоловік подивився на мене, Згріб квитанцію і сховав її під стіл. «Які гроші?» – ховаючи посмішку під вусами, здивовано запитав він. Голову, наче в гідравлічному пресі, сплющило. Об мене в буквальному сенсі витирали ноги. Треба бути мертвим, щоб мовчки проковтнути таке. Людь гуркітливою лавиною змила останні захисні механізми. Я більше не думав про самозбереження, я жадав помсти. Віддай мені мої гроші негайно, горлав я. Не розумію вас, містер Е. I'm сорі, sorry, араб забув англійську. Я спробував просунути руку, та вічко було надто вузьке. Іди звідси, забирайся. Я почувався повним лохом. Образа випікала очі. Розумів, що мені потрібно забрати назад хоча б квитанцію, інакше шанси довести свою правоту скочувались до нуля. Можливо, я погамував би емоції і, зрештою, придумав щось конструктивне, проте крізь міцно стиснуті губи клерка, виразно пробивалася глумлива усмішка. Бачачи її, я просто не міг стримати оскаженіння. «Забирайся, йди звідси!» – повторював араб, відмахуючись від мене і стримуючи. Все, після цього думок у мене більше. Залишилися одні імпульс. У мозку спалахнуло тисячоградусне полум'я, як у сталеплавильній печі. «Та ти дірка в задниці!» – зарепетував. «Я цього так не залишу!» Я ще повернусь, ти чуєш мене, невмиванцю? Ти ще запам'ятаєш цей день. Щось у моєму голосі, чи то в моїх очах, насторожило клерка. Він не був наляканий, радше здивований. Та все ж якоїсь миті можу в цьому заприсягтися. В його макитрі крутнулася думка, а може не варто? Втім далі роздумів справа не пішла. Ні грошей, ні квитанцію він не повернув. Ось так, коли я не погодився платити хабар у розмірі 10 доларів, мене взули на цілих 28, забрали всі речі та ще й лишили на три дні в аеропорт. На цьому все могло б закінчитися, якби не моя дурновата холерична натура, що неухильно тягла мене далі. Назустріч новим, значно більшим неприємності. Попри імпульсивність та рознівані викрики, сірійці не вбачали в мені справжньої загрози. Вони вірили, що я клаптовухий студент. То було несправді.